Leo kwa mfano kila mmoja wetu akitoka hapa amfuate mzazi wake ammuulize je, uko radhi na mimi? Kisha usikie jibu. Baba anatakuuliza swali, hivi leo, mimi nikiondoka ama weo ukiondoka uko radhi na mimi?" Kama ni mzazi mama muulize mama. Si jambo ba, muulize mama. Hivi leo mimi nikiondoka ama wewe ukiondoka, hivi kweli uko radhi na mimi vile nilivyo? Kisha usikize jambo. Wallahi wengi wetu tuna upungufu sana. Upungufu mkubwa sana. Imefikia wakati mtoto aweza kujibizana na mzazi wake kama ni mtu marika na ye Wala ajali. bali aweza kunyanyua sauti yake juu ya sauti ya mzazi wake. اللهم المستعان نسأل الله أن يصلح الأحوال